Сіро й сумно ставало на острові по заході сонця. Всі фарби леняли, як в акварелі, що її підмочили. Здавалося, що тихий присмирк вишив з шовком острів на Сталевому морі, що острів простелився на морі, як старий гобален. А коли тіні поволі гусли, спокійна затока надівала на шию разок дорогого намиста, Неаполітанських вогнів, і в тихі ночі тепло світились в сірих хмурах католицькі каплички. Вже було пізно. Заспана куховарка втретє просунула голову в двері і плаксиво жалілась на холодну вечерю. Марта піднялась штучно спокійна, холодна. Байдужно кинувши на ходу, ходім вечерять. Лампа в їдальні прикручена була, на холодних тарілках неясно чорніла печеня. Діти вже спали. Вони вечеряли мовчки. Механічно Марта присувала до чоловіка печеню і вибирала кращий шматок. Він їв її швидко, хоч неохоче, наче підганяв його дощ що хльоскав батогами в холодні вікна. Тихо було і в спальні, коли облягались. Він щось спитав у неї, але так в'яло і не потрібно, що коли вона навіть не отпивила, він не звернув уваги. Марта вдавала, що спить, а він гортав книжку, закривши неї лице, хоч видно було, що не читає. Марта чула в серці лід. Оця людина, яку вважала найближчою в світі, сьогодні одійшла од неї далеко, і кілька кроків між їх ліжками в спальні розтяглися тепер в холодні, безконечні простори. Їй хотілося подивитись на його обличчя, прочитати там нове, але їй не вдавалось. Палітурки закривали його лице, і пальці рожеві від свічки нервово перебирали сторінки. Причаївшись, Марта лежала. Вона чекала. Може, він гляне на неї, заговорить, розтопить лід, але надаремне. Почула згодом, що шелестіння сторінок затихло, Рука розігнулась і поклала книжку на постіль. Антін заснув, не погасивши світла. Тоді вона встала і, затаївши дух, підійшла тихо до ліжка. Підняла книжку і поклала на столик. Хотіла загасити свічку, але не гасила. Мало не гола, тільки в сорочці, що як на те сповзла з плечей, і вона тремтіла щоб його не збудити, щоб він не побачив її, і гостра цікавість прикувала погляд до сього чужого мужчини. Сон вже наклав на його лице строгі і глибокі тіні. Може він спить? І що він бачить у сні? Що говорить йому душа вільна від буденних клопотів? Хіба вона знала, почувала себе такою чужою, такою самотньою дуже, наче враз откололось від от світу цілого. Отдивила очі від от чоловіка і окинула зором все своє тіло від грудей до пальців ніг. Хіба я стара? Але зараз подумала гірко, що тіло? Їй хотілося плакати. Неприкрита нога Антона вибивалась під ковдри. Марта обережно старалась її закутать. «І тут я дбаю про тіло», – згірдно осміхнулася до себе і загасила свічку.